«Як? Знову вона?» – скрикнула Марта. Однак їй зараз стало досадно за вигук. «Вибачай, вибачай, я вже мовчу». Марта почервоніла. Непевний вогник блиснув її в оці. Вона механічно скупила шитво, нахилилась над ним і нервово затикала голкою. Але це не спинило Антона. Він був не тут. Дивно, що ми говорили навіть тоді, коли мовчали. Що наші думки згучали в отпівідь, як інші струни, коли зачепиш одну. Що коли я дивився на хмари над морем, вона бачила зараз, як їх тіні купались в синій воді. Або на хмаринку на скелі. Я знав відповідь. Це поцілунок неба. А що дивніше, коли так розмовляли, панувала велика тиша, не крім нас, нікого не було на світі. І тут я вперше побачив, що в неї червоні губи. Марта поклала шитво. Вона сиділа рівна, наче виросла зразу з очима, міцно вставленими в оправу повік. «Було б тобі одружитися з блондинкою!» «Ти думаєш так?» Неуважно кинув антін, випускаючи з легких новий клуб диму. Він вже не міг спинитись. Оповідав, як в спеку, коли скелі аж біліли однеї, а груди пили гаряче повітря, мов лаву вулкана. Вони блукали по безлюдних вулицях міста, серед диких садів маслин, сірих, зігнутими колінами, жиловими руками-галузками, як раби, що каменіли на скривавленій маком землі. Гаряче повітря танцювало тарантелу по скелях, а в сірих маслинах цикади грали на кастаньєтах. Ішли межі стін, грубо зложених сірого каменю, вишити їх блідими перами папороті. Над нею стерчала друга стіна з опунцій, де круглі листя так само грубо складались один на другим, як і каміння. Все було щось дике, оті опунції, незрозуміле, безладне, налякана юрма колючого листя. Вони лізли одні на других, сі краби рослинного царства, і їжились на них колючки, наче волосся від смертельного жаху. Кричав десь осел, крик ослюка бився поміж опунцій, такий же колючі, як і вони, часом, спинялись, щоб дати дорогу жінкам, які підіймались з водою по сходах, в казанах, наче прикипілих до голови, важко гойдала своє тіло вода та хлюпала в побіленій чаші. Вони пропускали пов себе ряд нерухомих, застиглих облич жили на шиї, як дротяні короткий віддих, як віддих собаки на ловах, і ноги спечені на суху фігу, що липнули чіпко до кам'яних східців. І знову йшли далі по камінцях, що розсипались під підошов серед килимів дроку, золотого і запашного, над яким чорне ріжкове дерево пускало зелені сльози стручків. Раптом ставали, осліплені морем. Воно виринало несподівано зразу і зворушало душу своїм радісним світлом, синюю милою, серед якої плавав на морі Везувій, наче велика блакитна медуза, а далі знов був сивий полин, а акулені пащі гав, камінь і дрог, мов дротяна щітка, якою чесалось сонце, полишивши на ній пасма свого золотого волосся.